Rikgåvning. Låt oss bli feta och miserabla i sammans. God jul, lilla barn, bon bon bon barn, barn, barn, barn, barn, barn bon. <coughs> ah, fuck. Ah, jag checkt ja. Sätter lite för mycket på buklubben på sistone fucking barnarnas jävla preferens uh, by the way om det är någon som vet hur det är, den där norska grejen med den där jättesorgliga musiken som spelar oavbrutet slutar så att, snälla skicka mig ett meddelande till triggavarning@gmail.com och berätta i korta korta ordalagat blev någon en kärna jag, jag vet inte svårt att pussla ihop allting medan man sitter och Skriver på Reddit och hör på LN. Men ja, eh, ni kan ju alltså komma också till eh, Triggervarning 1 som finns på Twitter. Eller för dig komma och skicka mig en riktigt ingående julhälsning. Eller uppmanande att fucking lägga ner för satan. Eh, på Facebook, där vi också, också heter Triggervarning. Jag ber om ursäkt för min röst. Den har ju aldrig varit bra. Men att nu efter 280 plus avsnitt så att fucka ju Och det är min tidiga julklapp till just det. Men ja, att saker som inte smakar så bra i munnen alltså. Kanske smakar för bra i munnen. Jag tror faktiskt att jag redan har gjort ett avsnitt om det motsatta. Den mångfald som finns i det här programmet. Men att ätande... Fettma. Fettaste ljudhälsningarna mannen. Det var lite kryssat att komma på avsnitt. där. Men det funkar därför att vi äter ju som tokiga. Och nu idag, denna fina dag. Nu när Jesus nedsteg så är det på den längsta dagen på året. Och de hedniska högtiderna bugat tillsammans. Och sa att jo, jo, just du, är din man från... Arava igen, alltså du som ser otroligt skandinavisk och arisk ut. Hej, Jesus, när är din födelsedag. Eller whatever the fuck egentligen. Så nu ska vi äta gelos till din ära för att ditt kött och ditt blod och sen värper du ett och Jag vet inte, men på julafton så ska man äta shit. Jag ska äta shit, du ska äta shit. Du får inte äta min shit, men vi ska trycka samtliga hål fulla av, av läckerheter. Så att. Äh, är det här ett, ännu ett avsnitt av fettma Eller fitma. Som din, min pappa brukar säga. Vad är det, Här kan du inte klara språket särskilt bra. Förstår du? Ja. Oj, oj. Um, ja, men. Det, det är väl finare. Alltså, vilken högtid. Finns det någon fucking högtid? Som man kan fira. Som inte handlar om mat. Liksom, vara som svält högtiden, var det liksom Välkommen till den allvarliga salladsblad högtiden. Eller liksom. Sitt med glas med vatten runt ett bord. Och vara tyst högtiden. Liksom, varenda högtid är ju. En ursäkt om att bete sig som en gris. Och ingenting bättre än jul. Att till och med de största hälsonötter jag känner. Så är ju liksom att. Ja alltså är LCHF och periodisk fasta. Och aktivt det Är det jul? Ah! Och sen så. Typ äter de ett helt julbord va De blir inte chockade dock. Det är därför man bryter kontakten. Men att de förstår. De förstår vad det handlar om. att Varför ska vi inte bokstavligen äta oss sjuka? Och nu vet jag att. Säkert så sitter det någon där ute i Tomt eller och vill skriva en att um, Sami, jag äter med motta. Jag äter för att umgås. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okej, okay. sure. Att liksom, det är okej okay att det här programmet är för alla. Jag har ju glömt gay-community. Liksom, sitt där du och äter med motta. Och så vill jag att du tittar runt dig och ser det öppna fälten av liksom ingen brusig. Men att. Uh, alla andra normala så har ju som väntat. Vissa har ju som laddat för det här i månader. Vissa har ju som gjort stora åtbördar För att som att nu, nu ska jag bokstavligen äta till någonting spricker. Eller är det bara jag? Nej det är inte bara jag. För det enda som man talar om sen när man anknyter till vänner och bekantar efter är ju som den här gemensamma matkåman. Skammen. Men finns det någon skam. Det är ju, vi är ju alla luttrade och som vet liksom exakt hur mycket vi kan trycka i våra hål och sen uppgradera bristningsgränsen med jämna mellanrum. Och det är så det ska vara. Att just det här, varför, varför sägs det som en dålig sak? Det är sådana här filosofi och sådana nymodiga tankar som kommer som, jag vet inte varifrån. Men att det är samma princip som att Barn ska sitta tillsammans med de vuxna och sitta och prata och umgås och dela julvärme och intryck och sådär. Nej, nej. Låt barnen spela Nintendo. De är äntligen hemma. Låt dem spela Nintendo tills de inte orkar spela Nintendo och är. Och så kommer de och säger, mamma jag är hungrig. Och säger, du här? Du behöver inte ens äta av den äckliga julmaten. Här har vi ett eget bord med fucking takos takos Bara för dig. Och sen när du äter färdigt så behöver du inte säga någonting. Liksom, Tvätta helst händerna eller någonting. Och försöka minnas att andas mellan Mario Maker eller någonting. Men sen får du spela Nintendo kära barn för att vi älskar dig. Och vi vill inte förstöra din jul Sitta och fucking umgås. Öh. Jag har hört på från Nikolaj, från lyssnare, från min mamma, från alla. Att kanske har jag en liten snödrid bild på vad jul och firande och, och ätande ska vara. Kanske är det därför som jag är ensam och fät och miserabel. Eller kanske är det bara för att jag har det rätta sinne laget och alla andra bara inte förstår mig. Vem, vilken stor profet blir uppskattad i sin egen tid. Och här sprider jag mitt gospel. Jag tar tid från, från firandet på själva julafton. Nu ni vad jag förringa för ädel? Jag, jag har nu jag har nu lämnat bort alla Anka från min repertoar den här julen. Mest för att jag orkar inte föränta gången. Gå via någon skyddad service för att kunna säga SVT är sådärs heliga, heliga program. För att det här husbolaget i Nyland tror inte på att inkludera svenska kanaler också. För att först ska man göra det på ett, nästan hälften, 50 procent svensktalande område. Men whatever! Som så här jävla kustfasoner att sitta och se på svensk tv på, på jul. Men att jag, vill säga, jag, jag ska vilja säga hur Tarek klarar av att ända ljuset. Och, och tänka att få ha varit med om den historiska händelsen när kalla börjar fem minuter senare. Har ni hört på maken? Som sacramento idiot och jag ska ge dig på mopo. Men att uh, whatever jag tror jag kan där redan. Att om jag får sluta att tala på för tidigt idag kan jag ju göra min rendition. Där jag spelar alla roller av showen själv. Det blir jättebra. Vänta bara tills jag kommer till tjuren Ferdinand. Jag gör en fantastisk Ferdinandsmamma. är du Ferdinand? Ska inte du gå och med de andra tjurarna? Lekas du med? Det var hemskt. Det är inte alls som hon säger. Nå, men, uh, Fast han var en så förstående programvärld. Fast han var en ko. Så fortsatte han. Inget förlorat här. Och man sa, men vad ska du äta idag då? Den här julen så firar du inte med din familj. Inte med din flickvän. Inte ens med dina barn. Av orsaker. Är det det som det här programmet handlar om? <laughs> Nej. Det här är bara min lilla chans att sprida välvilja i universum. Så jag sitter här och talar med dig. Innan jag hänger mig åt mitt eget personliga firande. Okej, okay, jag ska ta en parentes. Är det hemskt att fira jul ensam? Det här är första gången i mitt liv som jag spenderar julen ensam. Uh, nej. Men det här kommer av att man är utrött, För att man har passat upp och varit i lags för andra nu som typ hela jävla året så att får du några dagar ledigt innan du förstås tar barnen och arbetar ihjäl dig med dem själv liksom, en vecka sen efteråt men att alltså det är skrämmande skönt att sitta här själv att ska jag få välja ska jag säkert dela den här jag upplever upplevelsen med någonting. Någonting. Okej, okay, fine. Jag, jag, jag går väl med på att fira med någon vardags. Men okej, okay, vi säger en person. Eller flera personer. Kanske jag ska sitta i en ärpe så. Ska jag kunna irritera hela min familj. Vet ni hur Counter-Kalle Anka spelas? Counter-Kalle Anka spelas när du liksom blir som sådär 20 år gammal. Och du tycker du är ett staff. Och du kan alla repliker utan till från. Kalla Anka Sven, när vänner ska god jul. Och så ser du några gånger och de lite yngre barnen i släkten är imponerade. Men sen så börjar typ din morsa eller någon göra narra av dig. Och sen varenda jul efter för att de har förstört det så vill du inte citera det längre. Men de sitter ändå och beter sig som att du, du vill eller du ska eller du har citerat. Så det är som så där att ja men jag har inte sagt de här replikerna nu på tio år. Och här. Här har vi alla lärt oss en nyttig läxa om mobbning. Låt folk sitera Kalle Anka i fred. Bara, sit, bara förstör. Liksom de här gamla boomers är hemska. Fan om ni inte förstör allting. Men Sami, vad har det här att göra med fitma? Och att, som proffsen säger. Och att äta mycket på högtider och fäta julhälsningar. Men det här är väl den fetaste julhälsningen? Så att de mina här avsnittet som har pågått nu Strax över 11 minuter. Inte mest bara padding. Also, what the fuck do you want? Kvalitet, ja. Uh, now, ska man kanske göra någonting för folk som är långtida lyssnare? Vad ska jag locka med? Uh, Nikolaj tittar in på slutet. <laughs> det gör han inte. Han spenderar tiden med sin familj. Uh, sin, sin fru och sitt barn. Och uh, det är ju bra. Så ska man kanske göra. Om man inte testar någonting nytt. Och firar själv. Det är en bra Åsne Brygga tillbaka till. What the, the hell are the jag tänkte säga för en stund sen. Ja men Sami. Vad ska du göra då? Vad ska du göra efter du har avslutat att posta den här skiten? Jag tänkte kanske gå till pizza. Jag menar det är väl bra. Varför inte? Ah slem. Att. Yeah, yeah, yes, yeah, yeah. det känns inte i mig som jag behöver ha ett sillbord i prutten det känns inte som att jag måste ha köttbullar till och med jullimpa så jag äter jullimpa hela december att jag behöver inte något men sen tänker jag att en, en kebabpizza eller kanske två, eller kanske tre fuck, kanske jag tar så mycket pizza jag bara har råd med um, och sen tar jag hem dem och så äter jag dem. Och sen så glår jag en film. Och sen. Okej. Okay, här har vi en julklapp åt alla där ute. Sen kanske jag kommer hem. Och sen kanske jag streamar någon av den här jävla shiten Som jag tänkt streama ganska länge. Men inte har kunnat därför. Kunna. Kunni. Kun, kun, kun. Jag inte har kunnat. Fuck. Jag inte har kunnat. Därför att. kolon. Mina barn har varit sjuka, min flicka var där fitta, livet har brunnit. Liksom. Jag har ostödigt kunnat göra det. Och här är nu då presenten för alla som behöver lite så här interjektioner i mitt svammel. Uh! Triggervarning så finns det som en Youtube-kanal. Och där så kommer det upp fina saker med spel. Som du tycker om att höra just den här rösten ofta. Och kanske tänker att oj om jag bara kunde höra den mer samtidigt som jag beskådar någon slags visuell media. Så då är det här din tid att glädjas. Att det finns, det kommer upp säkert flera videor över högtiderna nu. Och du kan säga när jag fejlar på att vara duktig på spel. Och använder det här vanliga goda lynnet och de fina alliterationerna och de kreativa kraftuttrycken. All den kvalitet som du har vant dig vid i det här huvudprogrammet. Så att trigga på Youtube. Så där hittar du oss. Ibland kommer det till och med andra personer in. Så det är väl skojigt. Um, men att vi, vi har redan gjort avsnitt av fetma och att äta. Så egentligen, vad ska jag säga mer om det? Det här är problemet när man går in i ett avsnitt och inte egentligen har någon annan plan. Att man blir klar med helvete nu så du får fira jul. Ensam. Uh, Okej. Okay. Så vad är mina personliga? Uh, för att det här är någonting som har tangerats men aldrig kanske riktigt att Vad ska det vara? Vad måste finnas på en jul för att det ska räknas som... Uh, tummen upp i matkategorin för mig. Och här så hjälper det därför att jag aldrig har varit någon särskilt stor traditionalist. Jag hatar lutfisk. Jag hatar egentligen allt från julbordet utan köttbullar och rysgrynskrät. Så att jag sitter ju bara där på ändan med liksom my shit och så är andra normala människor äter och det är okej. Sam är en speciell pojk. Och det har han aldrig, alltid varit. Så låt honom äta liksom whatever the fuck han vill. Kanske skulle någon kunna stiga in där lite tidigare när jag ska lära mig det. det är en helt annan grej. Men uh, att jag har ju alltid tillstått att julen, och inte bara julen, egentligen nästan varenda högtid, kanske varenda helg, varenda dag egentligen, om vi är helt ärliga, så blir det lite bättre om man kan inmundiga chips. För chips är bra. Chips tar liksom allt det äckliga i potatis, allt det nyttiga i potatis. Och liksom... Sätter det med en kryddblandning som, som du kan välja efter ditt hjärtas begär. Uh, och vakuumförsluten är en påse som de flesta kan öppna utan det minsta problem. Och sen har de tillgodosett dig med en måltid som kan inmunigas var som helst, när som helst, med vem som helst. Chips är lika med kärlek och glädje. Att, uh, nu är ju min förkärlek för chips vidare känd och vi där också alla mina kläder men det spelar ingen roll. Jag, jag tycker att, att en, en jul utan chips var en bra var en bra jämförelse. Um, är som sex utan beröring. <laughs> uh, är som simning utan vatten. Um, är som poddmakari. Utan väldigt konstiga jämförelser. Åh, Åsnebryggor. Uh, men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag har, jag, har inte, jag, jag blir inte ledsen i ögat om det inte finns en stor jävla skinka eller kalkon eller shit. Någonting som jag vet att andra skulle få helt psykbryta av. Jag säger inte att de har fel men att... Jag säger ju inte heller att jag har rätt. Uh, men att på nyår så... Ja, det har vi ju diskuterat i något tidigare avsnitt för tusentals år sedan. Herregud, det finns mycket avsnitt av den här podden. Så äh, nyår har ju varit den experimentella högtiden. Där jag och min mor för många, många år sedan tog till oss av det mexikanska köket. Och började göra tacos och tortillas och skit. Även innan det var populärt eller som så här mainstream. Tacomys. Jag spottar på ditt taco -mys. Vi har ett takomys långt innan takomys, var kitsch och modernt och fuck you. Så, sådana saker. Men att i högtiderna så alltså, att det finns ju jag antar att varenda finländare har åtminstone ett antal fatser chokladpralinslådor i sitt hus. För att det har väl också blivit kutym och att i Sverige är det väl lite samma sak bara att det typ alla Aladdin på boxen att smaka lite Sämre... Åh, oh, Men att innan jag nu startar ett internationellt chokladkrig så vill jag bara säga att huvudsaken med mina vänner är inte vilken choklads Choklad... Choklad... Chiklad. Choklad... Jag tror jag blir lite närmare min pappa är ute. Som att herregud att ha bott i Norden i fan hela sitt vuxna liv och fortfarande totalt slakta varenda språk i det... Varenda ord i det svenska språket. Men det är okej. Okay. Uh, att... Uh, jag undrar om pappa också firar den som är ju. Ja. Nåja. Sut you right, you bastard. Kanske är jag på väg att bli min far på många andra sätt. Nåja. Jag tror att med 38 år på schemat så kan man, kan man ändå ta ett år när man experimenterar lite. För att återvända till det. Det som är fint är ju att julen är en så delad upplevelse. Allting ska ju dela så man ska se på kallankat tillsammans samma så jul bort Så det är trevligt, det är mysigt att jag jag saknar det och att det finns ett, ett stort svart hål i mig att äh, jag vill ha min familj och mina vänner och ett säte sån där gejstaff. Men samtidigt så Alltså det är så skönt att ha en liten paus. Att några dagar bara för sig själv. Där man bara liksom får sitta och vara Och inte egentligen gör så betydande eller viktiga saker. Att, det bara roka infalla på jul nu. Och att. Jag menar jag tror det skulle vara hemskt om jag visste att. Jag är inte när Det sitter aktivt folk och hatar mig. Okej, det sitter väldigt många människor och hatar mig just nu. Men alltså människor jag bryr mig. Inte, inte du. Utan liksom folk som jag eventuellt faktiskt skulle umgås med till jul och sådär. Och att de, om de satt oss som liksom så här att du får inte komma. Eller vi vill inte att du kommer och vi hatar dig. Så då kanske det skulle vara lite jobbigt. Men att jag har ju erbjudits att fira med dem. Och äta med dem. Och bli fät med dem ett antal gånger. Och att öppen inbjudan fortfarande till, till flera ställen. Så att inte jag sitter här och försmäktar och lider själv. Det här är inte jag som är stoisk. Det här är bara jag som så att, så att jag gör lite källsrannsakan och funderar. Är, är det så dåligt då? Jag visst tänker att inte kan komma undan med det här uh, något fler år. Eller att göra det här till någon sorts tradition. Men att det kanske är en sån där pinsam påminnelse att livet som småbarnsförälder, misslyckad partner, bara så här aktiv mångsysslare. Så det lämnar ett sån här tomrum för att underhålla sig själv, att bara få vara sig själv, att få de här rösten att tysna en stund. Så att jag vet inte att... att jag är överraskad av hur skönt och hur bra jag har det. Men egentligen så känns det som jag skulle må säga att Jag vill sitta och äta ut fisk! Varför får jag inte hålla och äta potatislåda och kalkor? Har någon för besatt äta med lådor i den eller av Finland kommer jag aldrig att förstå, men att det är ju som att hur skulle, vi, hur skulle det vara om vi tar mat som annars skulle vara god, men visst är det en låda och gör dem äckliga det var bra för att det smakar äckligt för jättelänge sen så vi ska bibehålla den här intrycket av äckligt vi, vi tar staf som skulle bli mycket godare om man gjorde det liksom på lite normalare sätt, eller i ugnen eller stekt i smör, eller vad du extra fäta upp, men att vi har gjort en låda här att om du inte äter av den så händer absolut ingenting så mm, någonting, någonting att fundera på kanske man måste tänka ur lådan <går> tänka utanför lådan jag vet inte om åbokade mig misslyckas med det som misslyckas väl jag också uh, men att så jag, jag sitter här och uh, gör en podcast om mat, ensamhet jag tror att sista igen så fetaste julhälsningen så är väl bara jag som delar mina innersta tankar om, om min, min julvärme med, med just dig Så att, äh, det, är, det är som bara att fylla tomrummet vilket jag hoppas är vad den här podden främst betyder för dig och för då återkommer varenda vecka äh, det den saliga blandningen av, av ömhet och utsatthet och, och, och rent av moraliska över Trump, men det är ju en helt annan historia. Så hur ska du fira den här julen? Det här blir ju obekvämt nu, därför att utan att om du inte sitter nu psykiska kraften så kan du ju inte svara och jag kan definitivt inte inkorporera ditt svar i den här podden just nu, men du kan ju alltid kontakta mig, oss, vi en entitet på triggervarningar.gmail.com som jag tycker borde sitta för folk nu. Även om folk alltså ofta frågar mig vart man kan skicka feedback. och jag att, Nå, Inte vet jag. Hur skulle det vara till adress? Jag säger fan varenda jävla avsnitt som står på hemsidan och som står på Facebook. Och... Men att whatever, fuck. Jag ska inte börja på. Men, äh... Men jag, jag antar det går någonting så här. <coughs> Sami. Förlåt, jag vet att ni tycker om att jag gör röster. Uh, vad ska jag göra? Ska jag göra en NRP som försöker tala hög svenska? Okay? Uh, Sami, uh, detta det är nog kul att du, du sitter där och gör podcast, men att tycker du inte att det vore bättre om du skulle föra med din familj och, och feira och ha det roligt och inte vara en sån sad bad. Jo, uh, att om, om ni minns för typ fem minuter sedan när jag som försökt gå in lite på den här mentala situationen kring det här. Jag vet vem kan minnas så långt tillbaka men om vi försöker i alla fall så säger jag att det är inte där jag inte saknar det det är inte där jag inte uppskattade det är där jag <coughs> är mer överraskad över hur njutbar den här tystnaden och det här lugnet är att jag är glad att det fanns en sån här möjlighet att ta en sån här liten paus i tillvaron. Om någon tycker att det är för sorgligt och ledsamt. Så det säger förmodligen mer om dig än det säger om mig. Vad annat för feedback skulle komma in? Ja, det säger väl Haha, jättebra program. Jag önskar att det kunde sväras mindre. Men att jag behöver svordomar. Jag är inte lika kristig. Jag är inte lika förkomlig som du. Jag, jag måste. Jag måste få uttrycka mig fritt. Jag kan inte. Hur ska jag kunna lägga ut mina tankar. I vild äta media om jag inte får. Uh, lägga mig till goda av alla kraftuttryck. Och sen bara på grund av feedback som inkommit i den senaste veckan. Uh, varför gör ni var tionde avsnitt på engelska. Och varför sitter du och om corona. Varför gör du det mer ledsamt än det behöver vara. Okay. Därför att premissen är att. Det här är en svensk podd med var tionde avsnitt. Egentligen då var tjugonde avsnitt med äh, spoilervarning där i bakgrunden. Sprit på engelska för att ibland så kan man, man kan använda sig av ett annat språk. Det är okej, okay. du behöver inte vara rädd. Ingenting händer. Jag vet att du blev rädd när du hörde någon tala icke-svenska eller finska på affären tidigare. Men det är okej! Okay. Det kommer ingen att råna dig eller din familj. Ni är fula och äckliga och ni har ingenting fint. Så ingen bryr sig är Just keep on breathing. Så är det, det där var engelska där. Det, det, jag vet att det är ett riggande. Men att upps! Det är namnet på programmet. Och um, corona. Märker ni nu att jag har gått typ 27 minuter. Utan att säga att ord om corona. Märker ni? Notäran Ja, för jag tycker att det krävs ett litet papuga där någonstans. Men okej, eftersom ni frågar så ställt. Nå, det ska vara jätte-jätte-megaträvligt. Det här kan väl agera som en summering från två veckor sen. Om man ska kunna ha lite som fri mobilitet och inte kanske behövt bry sig eller fundera så mycket på inte vet jag den här jävla pandemin som fortfarande härjar i vårt land. Jag menar så här 400 döda på en dag. Och som sådär. Det, det går ju inte så bra. Men att för all del. Ta inga sprutor. Och använda inga masker. Och gnäll över coronapasset. Och allt annat. Fan ni gör För nu säger jag inte att just du är efterbliven. Men att, vad sa du? Du har inte tagit någon vaccination. Och du tänker inte heller. Okej okay, då, då är du efterbliven. Igen här är min julklapp. Från. Men jag är absolut själv till er alla en, en riktigt god jul. Och ta den där satansprutan i fitta. Eller så kommer jag att ta dig. Men att, jag tycker jag har sagt allt jag behöver säga om den för två veckor sedan. Och igen tack för all feedback. Ja, jag vet att ni blev ytterst glada att tillära den. Men det behövde sägas. Och det behövde sägas på fullkomlig engelska. Så att alla förstod för en gångs skull. Och att jag blev också särskilt rörd av att så många finskspråkiga har hörde av sig. Så att kitos, Telle! Aista paska! Så att um, man, man måste som, förstår, man måste använda sig av pedagogik ibland för att nå en, en vidare publik. Så jag är så glad att alla ändå kan ta till sig av de här djupa frågorna som man tar upp i programmet. Men att um, vad ska du göra resten av din tid då, Sami? Du sa, du sa ju flera dagar, bara en dag. Alltså, jo, jo att, att, att mina barn spenderar nu julen med sin mor hos morföräldrarna. Och sen så tar jag dem eh, till, min <höks> till min mamma över jul. Det kommer att bli en jätterolig fem timmars åktur. Um, och det känns jättebra att i bästa samförstånd och förståelse att Båda kan få lite lärdigt. Både från barnen och från varandra. Uh, och jag vet att När man har tillräckligt många jular. Och tillräckligt mycket så här familjeliv på nacken. Så kanske det är helt okej. Okay. Kanske det är bra. Men att som sagt nu. När jag inte så att säga har så många måste Så jag funderar som sagt. att Jag ska hänga mig lite åt streaming. Det finns väldigt många saker som jag. Jag har velat se men som jag inte har kunnat. Jag äh, tog just till mig av den här serien Dope Sick, Så att förvänta är en recension någon gång i tidiga 2022. Mm. Ähm, annars äh, jag har förmodligen någon sån här bio run som jag kommer att göra med några bekanta om, om två dagar eller någonting. Så det blir trevligt. Men vet kanske man äter kop mängd mängden mat. Lite löskodis, lite röra, lite känna. Hem vet? Riktigt bra. Um, Anna, då tänker du göra någonting nyttigt över jul. Fuck. No. Om det inte räknas att avancera liksom så här kreativa skrivprojekt eller just som så här streaming sitta och bygga sitt media imperium så att nej. På tal om det, varför går telefonen en nats nu? Ni att jag sitter och gör en viktig podcast. Satan, det finns ingen respekt. Va, va, va, varför tror folk att de får ringa i tid och tid Herregud. Ah, ser de inte? Ser de inte hur det är? Är, är, är, det, är det här roligt? Är det här humor? Tror ni det här är roligt? men liksom vad finns det här att skratta åt en sjukmans längtan efter döden? Uh, uh. I något är det så passärer det liksom, vad det är ironi eller satir eller är det faktiskt ett rop på hjälp. Kanske det är så ironiskt att man inte ser det. Anyway, jag, jag har ett skåp fullt med chips så jag tror att det är okej. Okay. Uh, jag sitter och funderar på, det här är den sämsta julhälsningen någonsin by the way, jag sitter över en timme och väntar, finns det liksom någon insikt, finns det någon kärlek här att hämta som uh, finns det någonting bra här, det så, nej det finns bara snor, hela det här avsnittet ska kunna klassas som högkvalitativt slem, att det kanske är lite underhållande ibland. och Det, det är ett stort kanske. Men åtminstone så är det botgörande. Det rena systemet. Tänk, tänk vilken katarsis du känner när du har suttit igenom ett helt avsnitt av det här. Personligen så är jag också road över att det sällan jag har gjort ett så osammanhängande avsnitt. Men när man inte riktigt vet vad ett avsnitt blir. Det här är vad jag hade på hjärtat den 24 december 2021. Och nu sitter jag här och delar. Från mig till er och ingen uppskattade. Äh. Dessutom har jag viner mm. Hemma Hemmagjord. Min flickvän gjorde ihop en sats och satt i kylen och sa ät. Och jag sa att okej. Okay. Äh, men att det går bra ihop att nästa år så hägrar jag anmälsa i HFO, hälsosammar eller värna och så vidare. Men det är nästa år. Jag menar fan, om min matematik håller så är det ju fortfarande 20 dagar kvar av det här miserabla året. Eller åtta beroende på hur man räknar. Så det är ju som jättemånga pizzor och det är jättemycket chips och det är jättemycket Fitma. Så att eh, kanske, kanske den här fitnessen i fitma kommer nästa år. Jag vet inte riktigt vad pappa hade för tanke. Eller så var han bara dum och kunde inte lära sig svenska eller ville inte lära sig svenska. Men det här programmet så handlar ju bara... Det här är ju en utbildningspodd. Det ska ju man inte glömma. Nej, det var, det var ett kämt. Det var ett av de där väldigt sällsynta kämten i det här programmet. Vi är inte en utbildningspodd. Eller kanske är vi det. Jag, jag vet inte. Kanske du ska kolla själv. Hur mycket har du lärt dig idag? Jag har lärt mig massor. Oh, om livet och julen och fitman. Så om vi kanske då ska börja rulla mot slutet. att Ni har ju som sagt att se fram emot en, en, en fin recension på nyårsafton. Jag vet inte om vad den. Kanske någonting med nät. Någonting som nicke aldrig tyckte om. Nu säger jag att folk börjar rusa. Den kommer man lika charmig som Nicke. Är det för sent att önska sig lite karisma till julklapp? Annars så vill jag ha med stamina. För att jag, jag skulle jättegärna få på någon. Fan vad det var länge sedan man var på en buffé. Jag var det på buffé på. Typ. Sen coronan börjar. Ah, kanske det är lika väl. Att sista och så Den här gamla drömmen om att en dag skulle man bli så fät. Så att man bokstavligen är en boll. Att i något skärde så kan man bara börja <laughs> rulla dit man vill. Det ska vara det perfekta sättet att avsluta jobbiga samtal. Som står någon där och mal på om hur fult språk som man varning och Sen suckar man och sen bara som så rullar man iväg förmodligen till nästa chipsinköp. Um, så det här är några av mina innersta önskemål och tankar och idéer. Kanske kan det inkorporeras nästa år. Jag menar, låt din fitma definiera dig att nu behöver ju en tvättman övervänligtvis vara en dålig sak även om ingenting annat så dör jag i förtid och så behöver jag inte göra den här podden längre jag menar vem sa det, det var du som sa det lite kaotiskt, kanske det behövs ändå någon annan person i den här podden för att så att säga hålla det här vansinnet i check. Oh. No ja, det ska bli roligt att lyssna på det här om några år och säga att aha, så det var här det mentala fördärvet började. Men att, tills dess så vill jag väl önska alla då en god jul. Tack för 2021. Till den liten valskara över. Tack för att ni förstör 2021! Och nu är julen. Ni kanske kan själv räkna ut vem ni är. Uh, jag önskar er då alla uh, ett gott nytt år. Jag är förmodligen tillbaka för att påminna er om exakt hur gott året ska vara. På årets vetenskapligt bevisade mest deprimerande dag, nyårsaften. Med en fin recension av förmodligen något Marvelhus. Så vi får se. Men att jag önskar er allt det bästa, vare sig ni firar tillsammans med familjen som de jävla plävs ner, eller om ni är en riktig vinnare som jag, och, så att säga, tar paus i periferin för att trycka alla era hål och är såäl fulla av godheter. Oavsett min odöende kärlek och kanske inte respekt, tolerans för er alla. Så att ha en riktigt schön jul. och. Om ni inte har någonting bättre att göra så kan ni lyssna genom myriaden av äckel eller slem som vi har definierat den som vi börjar ha över jävligt många avsnitt nu. Så det kan man göra. Eller så kan man komma och se på triggervarning på Youtube. Kom och se när döda saker. Eller bli dödad själv och skrika över hur det är fel på spelet och spelmakarna och världen och internet och allt mitt emellan. Oh. All right. Jag tror det är det. Nu tror jag jag har förtjänat att fara till pizza. Så att, eh, god jul på dig. Din valvante. Och lycka till med din fitma. Och eh, sen syns vi på nyår. Uh, ha det bra. God jul. Uh, Okej, okay, du, du kan sluta lyssna. Det är färdigt nu. Okej, okay, så so fuck off. Det kommer inte någon nu. Det är färdigt. Jag har sagt allt jag ska säga nu. Så nu kan du sätta av och gå. Hej då. Okej okay, då. Var nöjd med allt som livet ger. Och allt som du kring dig ser. Blä bort med kymmer, sorger och besvär var glad och nöjd, för vet du vad? En trygga varning gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Äh, ballo, Jag håller långsamt på att bli ballo. <laughs> ah, fitt man. Trygga varning!